79. Legea condițiilor Într-o negociere, condițiile de plată pot fi mai importante decât prețul. Multe produse, cum ar fi casele și mașinile, sunt vândute mai mult pe baza condițiilor de plată și a ratelor dobânzii decât pe baza prețului real sau a produsului. De obicei, oamenii cumpără cea mai scumpă casă pe care o pot plăti. Cumpără cea mai scumpă mașină pe care și-o pot permite în funcție de ratele lunare. Capacitatea dumneavoastră de a schimba condițiile poate fi cheia succesului într-o negociere. Am un prieten care a devenit un agent comercial de succes într-o companie de construcții. Strategia sa era întotdeauna foarte inteligentă și a dat seama că oamenii nu cumpără case, ci cumpără avansuri și condiții de plată lunar. În loc să promoveze aspectul atrăgător al caselor și prețul de vânzare, așa cum făcea concurența, făcea reclamă la ratele lunare care trebuiau plătite pentru achiziționarea unei case. Vânzările sale erau extrem de ridicate, iar el a devenit unul dintre cei mai bine plătiți oameni din domeniul său. Primul corolar al legii condițiilor este Puteți cădea de acord asupra oricărui preț dacă puteți hotărâi dumneavoastră condițiile. Doi oameni de afaceri mai în vârstă erau fiecare proprietarii unui teren din regiunea Tuxen, iar unul dintre ei l-a vândut unui investitor la prețul de un milion de dolari. Un prieten de-al meu, de asemenea investitor, a dorit să cumpere terenul aflat în proprietatea celui de-al doilea om de afaceri, deși nu era un teren foarte bun. Însă acesta, din urmă, a cerut și el un milion de dolari. La negocierea condițiilor, totuși, s-a dovedit că vânzătorul nu avea nevoie de veniturile obținute din valorificarea terenului. Acest lucru i-ar fi influențat negativ valoarea impozitului. Prin urmare, prietenul meu investitor a fost de acord să plătească un milion de dolari pentru teren, însă fără niciun avans, cu plăți anuale scăzute și o rată masivă la sfârșitul a 20 de ani. În aceste condiții, pentru investitor, costul real amortizat al terenului era considerabil mai mic, chiar dacă prețul de vânzare era fixat la 1 milion de dolari. Cel de-al doilea corolar al legii condițiilor este Nu acceptați niciodată prima ofertă, indiferent de cât de bună pare. Chiar dacă prima ofertă este tot ceea ce puteți cere, nu acceptați. Acționați ca și cum ați fi puțin dezamăgiți. Cereți mai mult timp pentru a reflecta. Cântăriți oferta cu atenție. Fiți conștienți de faptul că oricât de bună ar fi prima ofertă, acest lucru înseamnă că puteți obține o tranzacție și mai bună dacă aveți răbdare. Cel de-al treilea corolar al acestei legi este Nu respingeți niciodată o ofertă de la bun început, indiferent cât de inacceptabilă pare atunci când auziți despre ea pentru prima dată. O ofertă proastă poate fi transformată într-o tranzacție bună pentru dumneavoastră dacă puteți dicta condițiile de plată. Puteți spune, este o sugestie interesantă, e mai mult sau mai puțin decât m-am gândit la bun început. Să vedem dacă există o modalitate prin care putem să o punem în practică. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Nu uitați că puteți obține o tranzacție bună controlând fie prețul, fie condițiile. Dacă cealaltă parte este hotărâtă să obțină cel mai bun preț posibil, puteți fi de acord cu acest lucru, sugerând condițiile care fac ca prețul să fie acceptabil. 2. Căutați în permanență mijloace prin care să extindeți termenul de plată cât mai mult. Orice întârziere sau amânare a plății, în special dacă puteți conveni să nu primiți nicio penalizare pentru aceasta, crește atractivitatea tranzacției, scăzând cheltuielile de casă în prezent.